Doina pentru cu pusnicilor. Doamne, în pustie, noi războaile cu trupul lumea și demonii am purtat, și ca lucrători în via ta, cu un dinar pe zi ne-ai tocmit. Doamne, în pustie, cu pesmeți, cu greu cu rădăcini ne-am hrănit, și apa cu greu am găsit. Doamne, în pustie, crucea păstorilor am purtat. Cu o viață aspră ne-am obișnuit, și cu rugăciunea minții în inimă ne-am îndeletnicit. Doamne, în pustie de lume, de patimile trupului, de demon, treptat ne-ai despărțit. Și o altă înțelegere, credință, înțelepciune, inimă și minte am dobândit. Doamne, în pustie, mlădița subletului nostru, în via ta ai altoit. Ai curățit și roadă de 30, de 60, de 100 sută s-aducă, ai rânduit. Doamne, în pustie tot mai adânc ne-am smerit. Pofta, slava șartă, mânia le-am părăsit. Cu blândețea trezvia, asceza trupului, cuvântului și minții ne-ai obișnuit. Doamne, în pustie îngerii tăi lângă noi au stat și ne-au păzit. În războiul gândurilor am biruit. Și să trăim pentru tine, ne Doamne, în pustie, în rugăciune, în lucrarea cea sfântă, în asceză mereu ne-am adâncit și să ne cunoaștem sinele, am izbutit. Doamne, în pustie, inima noastră, al tău, a devenit, glasul nostru ca un clopot pe tine te-a slăvit și să facem poruncile tale, ne-am străduit. Doamne, în pustie, Genunchii rugăciunii mereu la tronul Tău de slavă i-am aplecat și sufletul nostru cu vederile cele minunate le-ai binecuvântat. Lacrima pentru pusnici, Doamne, o lacrimă pentru jertfa pusnicilor în ochiul Tău a tremurat când la tronul Tău de slavă s-au închinat și Te-ai bucurat.